A lény megvadult rinocéroszként törtetett felénk, nem foglalkozva semmivel és senkivel. A géppuska lövedékei becsapódtak a páncélszerű testrészeibe, de még lassításra sem késztették. Mint egy drogos, akibe belelőnek a rendőrök egy tárat, de az úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ránéztem a pisztolyomra, és egy pillanatra átfutott rajtam, hogy ezzel max a saját fejem belőhetek majd egy golyót. Negráztam magamat, hogy kijöjjek ebből az úgyis megdöglöm állapotból, és miután a fegyveremet a tokjába csúsztattam, elővettem az utolsó kézi gránátomat. Ne hagyd cserben, mondtam csak úgy félhangosan a gránátnak, majd elordítottam magam. Gránát! És az alig tíz méterre lévő szörny felé dobtam. A robbanás miatt Zó is abba hagyta a tüzelést, és miután a por és füstfelhő eloszlott, Reménykedve néztem a szörny irányába. Bár a szerűvé átalakított lény sebből is vérzett, és a jobb merső végtagja is élettelenül lógott, nem úgy tűnt, mint amelyik meggondolná magát és visszavonulót fújna. Gusztustalan teste és vehemens energiája a pusztítás utáni vágyat sugározta. Hátsó lábaira ágaskodott, amelyek olyan vaskosak voltak, mint egy-egy ember törzse, majd az álkapcsából előre nyúló, késméretű méretű agyarait széttárva, évtelen bömbölésbe kezdett. Azonnal a predátor jutott róla az eszembe. Be kellett látnom, hogy most esélyünk sincs. – Visszavonulás! – kiáltottam el magam. – Zó, nyom bele egy sorozatot, aztán húzás a toronyból! Még épp elcsíptem, ahogy Máté ellökte magát a hámvi ajtajától, és elhátrált. Elővettem a pisztolyomat, bár tudtam, hogy ez csak hamis illúzióját adja bármi esélynek is egy ilyen lény ellen. A géppuska felugatott újra, közben Zó is félürülten üvöltött hozzá, mintha ezzel megnövelhetné a lövedékek erejét. Aztán a fegyverbömbölése megszakadt, és helyette csak üres kattogás hallatszott. Ott álltunk letolt gatyával, életünk legnagyobb ellenfele előtt. – Hajd a picsába, Zó, gyere! – üvöltöttem, miközben nyomatékosításul többször rácsaptam a jármű oldalára. Majd elkezdtem én is hátrálni a pisztolyomat folyamatosan előreszegezve. – Mindjárt! – jött a válasz fentről, miközben szerelés csattogó, fém a fémen ütköző hangjai is leszűrődtek. – A picsába akkor rohagy meg! – hallatszott a dühös lemondás, majd Zó is elkezdett kimászni a toronyból. Mátéval már bejebb jártunk, amikor a hámví megingott a motorház tetejére ugró dög súlya alatt. Ettől Zó elvesztette az egyensúlyát, és a torony oldalához csapódott. A lendülettől a gépkarabéja kirepült a kezéből, és a lábunk előtt landolt a földön. Máté azonnal visszalépett érte, és miközben a pisztolyát a Tokiába csúsztatta, a gépkarabélyt már tüzelésre készen a magasba. Iszonyodva megtorpantunk, mert a szörny méretei ilyen közelről még sokkolóbbak voltak. Két-háromszor akkorának tűnt, mint egy dvorg. A hámvinyi korgása, imbolygása és az egyik kerék durr defektje azt sugalták, hogy a tekintélyes mérethez írtóztató súly és erő is párosul. Zó igyekezett kiküzdeni magát. A torkunkban dobogott a szívünk, ahogy drukkolva figyeltük. A torony nem úgy volt kitalálva, hogy könnyen meg lehessen közelíteni, de Zó volt már annyira rutinos, hogy ne tudjon kifogni rajta. Kiérve a leugráshoz rugaszkodott el, amikor a szörny a karcerű csontozatban végződő farkának erőteljes meglendítésével, égtelen zaj kíséretében letörte a tornyat a hámvi tetejéről. Zó azzal együtt a barlangfalának csapódott, majd mozdulatlanul elterült a földön. Legalább az összeroncsolódott géppuskatorony nem ráesett, hanem egy, éppen a hánvi bal ajtaján átmászó talált el, és trancsírozott szét a falon. Miközben a förmedvény kiélvezte a pusztítását a kocsi tetején ágaskodva, addig több dvorg megkerülte, vagy megmászta a hámvit, és zó felé, vagy felénk indult. Hátra hőköltünk az újabb rohamtól. Tudtuk, hogy Zót már nem leszünk képesek ebből a szorult helyzetből kimenteni, mégse vitt rá a lélek, hogy hátat fordítva elmeneküljek, sorsára hagyva őt. – Márk! – köhögött fel Zó erőtlenül, a fejét épp csak annyira felemelve, hogy a tekintetünk találkozhasson. – Ne hagyd! – csuklott el a hangja, amikor egy dvorg megragadta a lábát és elkezdte húzni a barlang kiárata felé. Összerándult a gyomrom felvillant Atisporban tisporban szólt utolsót vonagló teste. Egyből tüzet nyitottam a pisztolyommal, de arra nem számítottam, hogy egy dvorg zó elé ugorva a saját testével fogja majd fel a lövéseket, hogy a megszerzett prédájukat épségben ki tudják juttatni. A kugva anyátokat! üvöltöttem elkeseredettségemben, és a lőszerrel már nem spórolva az egész tárat a dvorgba Bár megrogyott, továbbra is fedezte a kivonulásokat. A hámvétetején terpeszkedő szörny újra felüvöltött, de most a dvorgok felé fordulva örjöngött, mint akinek elhalásszák a trófeáját az orra elől. A jármű másik oldalán felénk támadó dvorg is megtorpant. Egy pillanat múlva elkezdett felmászni a hámvira. Úgy ágaskodott, mintha meg akarná rendszabályozni a megvadult fenevadját. Nem tudom, mi volt a terve, de az biztos nem jött be neki, mert a tomboló bogár, a farkának egy újabb csapásával olyan erővel vágta a dvorgot a falhoz, hogy szétlucsant a feje. Földbe gyökerezett lábbal megbabonázva néztük Mátéval, amint a társunkat hurcoló dorgok megtörték az előrenyomulásukat, és néhány közülük rátámadt a lényre, hogy fedezhessék zó elhurcolását. De a dög magának követelte a zsákmányt. Leugrott a tetőről a zót cipelő két dvorgelé, majd a közelebbit, aki eddig a testével fedezte a visszavonulásukat, megragadta. Mivel a kézigránátunknak hála a rinocéros egyik első végtagja már nem működött tökéletesen, a dvorg tudott csúszni a szorításából, és lándzsához hasonló farkának éles végével levágta a szörny a végtagját, amelyből pulzálva spriccelt a kék vér mintha meg sem kottyant volna neki. A dvorg jobban járt volna, ha inkább figyelembe veszi az erőléti viszonyokat és menekülőre fogja, de ő a harc mellett döntött. Rosszul. A szörny dühött ordítás kíséretében lendületesen előre csapta a farka végén lévő csontkinövést, amely felnyársalta a dvorgot, majd egyszerűen elhajította a már élettelen testet. Pusztító dühének sodrása egyetlen pillanatra sem hagyta leállni, így egy újabb lendülettel Zóba mélyeztette fegyvernek is tökéletesen beillő testrészét, és egy erőteljes mozdulattal visszarántotta őt a másik dvorg szorításából. Elszörnyedve néztük a lassított felvételt, amint Zó karja leszakad és a dvorg szorításában marad, míg a teste ketté hasad és a felső része a falnak, míg a lába a hámvinak csapódik, vérrel és béldarabokkal beterítve annak oldalát. A lény újra felüvöltött előrevetítve, hogy milyen sorsat szán nekünk is. Húzzunk innen a faszba! Fogtam meg a döbbenettől még mindig mozdulatlanul álló Máté vállát, hogy magammal ráncsam és futva indultunk a csillag elágazás felé. Most már semmit sem tehetünk. Ez a fejvesztett menekülés nyomokban sem hasonlított taktikai visszavonulásra. Tudtam, hogy egy kis időt nyertünk, amíg a rohadékok egymással foglalkoznak, de igazából mindegyik ki fog győzni. Az üldözésünket folytatni fogják. Az egyik trófeát, a másik kísérleti alanyt akart magának. Egyik variációra sem vágytam. Akkor már inkább egy golyó a fejbe is viszlát. A csillagelágazásig rohantunk visszafelé. Néha néztünk csak hátra, hogy követnek-e minket. Pillanatnyi szerencse, hogy egymással harcoltak, nem velünk foglalkoztak. A maszk is a végét járta már, és inkább teher volt, így letéptük magunkról. Nem mondom, hogy egy ilyen oxigén hiányos környezetben ennyi tudsz a magunkon élmény futni, de a túlélési ösztön által a szervezetbe pumpált adrenalin csodákra képes. A helyetekben nem mennék arra, figyelmeztettem a mellettünk elhaladó őrzőket, miközben lépésre lassítottam, de azok, mintha meg sem hallották volna, tovább haladtak a vesztükbe. Hajd, legyintett Máté lemondóan. Mindegy, hogy most vesznek oda, vagy néhány perc múlva. Végül is, néztem utánuk még egy darabig, de aztán egy várlándítás kíséretében tovább indultam. Ők tudják. Az elágazásban már nem folyt harc. Szerencsére az őrzők felülkerekedtek a behatolókon, és végeztek velük. Viszont a látvány és a kiontott, belegbűzett gyomorforgató volt. Már lépni sem lehetett úgy sehova, hogy ne egy testrészen tapossan az ember. Szó szerint kvark és dvorgvérben gázoltunk. Az egyenruhánk kék, piros és fehérvértől ázott, mintha egy pényborlövészetről jöttünk volna. bár csak ennyiről lett volna szó. És most, hogyan tovább? kérdezte elcsigázottan Máté, miközben végignézett a pusztítás nyomain. Visszamehetünk a barlangunkba kivárni, hogyan alakulnak a dolgok. Vagy, nyúltam le egy elesett őrző lángájáért, Kinyírunk annyi rohadékot, amennyit csak tudunk. Hát én arra szavazok, mondta miközben bedugta a lábfejét egy a tetemeken fekvő láncsa alá, hogy azt a kezébe lendítse. Hogy csináljunk ki annyit, amennyit csak tudunk, aztán meg bekaphatja az élet. Akkor ezt megbeszéltük, zártam le a szavazást. Ez az egész már úgyse ér révet révett a távolba Máté Mél a Körbenéztem hát, ha kiszúrom valahol tárkot. Tőle szívesen elbúcsúztam volna. A szívemhez nőtt a segítőkészségével, a kedvességével és az őszinte kíváncsiságával. Örzők, építők és ki tudja még milyen funkciót betöltők sűrögtek fel alá a környéken. Egyesek erődítési munkálatokat végeztek, mások sérült társakat kerestek, de ő nem volt köztük. Talán már nem látjuk egymást többé, hiszen ez a hely is durva mészárszék volt még nem rég. Rendesen aprították itt is egymást, mondta ki Máté az én gondolatomat, miközben próbált úgy helyezkedni, hogy szemből várhassuk a támadás következő hullámát. Úgy látszik, nem ért véget a buli itt sem, miután tovább mentünk, nyögtem, mert közben igyekeztem egy dvork tetemet arrébb görgetni, hogy természetes akadályt képezzen köztünk és majd az újonnan érkező társai között. Ennek szerinted van bármi értelme? Mutatott kérdőn Máté az improvizált barikádunkra. Lőni nem fognak ránk. Ezeknek a rohadékoknak meg nem nagy mutatvány mászni egy ilyen szarkupacon. Dögöljenek meg! Rugtam dühömben az egyik dvork fejébe. Tudod mit? Leszarom! Lesz, ami lesz! Köptem a földre, majd a lányzsát beleszúrtam a mellettem fekvő tetembe, hogy szükség esetén kézre essen. A pisztolyomban tárat cseréltem. Ezen kívül még három táram maradt. Egy-két dögöt még talán kiiktathatok velük. Máté is hasonlóan tett, majd összeszedett még pár lándzsát, amiket a környékünkre szúrt le, hogy könnyen elérhessük azokat, hiszen egy szerencsés dobással is előrébb lehetünk. Felvettem egyet, és a súlypontját kerestem, majd egy távolabbi dvorg tetem felé dobtam. A láncja simán átütötte annak páncélját. Nem is rossz egy lándzsától, ámult el Máté. Vagy csak én dobok kurva jól, röhögtem fel kínomban. Máté is felkapott egyet, és az enyém után hajította, hasonló sikerrel. Nem gondoltuk volna, hogy ezek a fegyverek ilyen hatásosak lehetnek. De ennél jobban nem volt esélyünk kihasználni, mivel nem igazán tudtuk forgatni. Legalább egyet többet magunkkal vihetünk ezzel. Dobott fel közben a levegőbe, és kapott el egy másik lángyát Máté. Ne adjuk olcsón az életünket, szorítottam meg az alkarját, miközben elszántan a szemébe néztem. Zóért, Geriért és Atisért, szorította vissza Máté és az enyémet. Zóért, Geriért és Atisért, ismételtem. Aztán körbejárattam a tekintetemet a helyszínen. Szerintem jó lesz itt bevégezni. Ne menjünk előre a pofonért, tettem még hozzá gyorsan. És itt talán többet is magunkkal vihetünk, köpött a földre Máté. Végignéztem a leendő sírunkon. Nem ilyennek képzeltem el a helyet, ahol bevégzem majd. Itt nem lesz tíz sortűzes temetésünk. De az odahaza haza valószínűleg már megvolt. Üres koporsóval. Máté, mintha megint a gondolataimban olvasott volna, így szólt. Itt az útunk vége. Arcomon fanyarmosolja a szomorúan bólintottam, miközben megszorítottam a vállát. Megtiszteltetés volt veled harcolni Afganisztánban, és itt is testvérem. Úgy szintén mondta halk meghatódottsággal. De azért sírni nem fogsz, ugye? Vette poénra a dolgot szokásához híven akkor, amikor arra a leginkább szükség volt. Baszd meg! Röhögtem fel, és belebokszoltam egyet a vállába. Ezután szó nélkül elhelyezkedtünk, és az üres folyosóra szegeztük a fegyvereinket. Máté, zógép karabéját, én meg a Ekkor akat véletlenül bele a kezem, a repeszálló mellényem egyik fakjában az utolsó akátáramra amit még azelőtt cseréltem ki, hogy kifogyott volna belőle a lőszer. Nagyjából a harmadáig lehetett még. Ez úgy tíz lőszert jelenthetett. Egy hosszú, vagy néhány rövid sorozatra elegendőt. Nem sok, de most minden számított. Viszont a gépkarabéjomat abban a hídben, hogy kifogytam a lőszerből, eldobtam a hámvinál. Máté, a plusz fegyereket hova raktad le? Kérdeztem rá gyorsan, mert nekem is csak most ugrott be, hogy azokat magunkkal hoztuk. Hát, gondolkodott el, mintha az alagútban dobtam volna le, mutatott abba az irányba, ahonnét a barlangunkból jöttünk, de a tökömet nem tenném rá. Gyorsan megnézem, addig tarznyitva nyitva a szemed, és már ki is ugrottam a rögtönzött fedezékünk mögül, hogy ne kiramodjak a folyosón. Szerencsére jól emlékezett, a csillagelágazásba való torkolattól alig pár méterre feküdt a a földön. Gyorsan kikaptam az egyik gépkarabélyt, becsúsztattam a tárat, és tűzkészét tettem a fegyvert. Egy kicsit úgy éreztem magam, mint amikor szakközépiskolás koromban a Doom számítógépes játékban már a végét jártam, majd az utolsó pillanatban találtam a földön egy fegyvert, és újra apríthattam. Most minden kis reménysugár jól jött. Nem akartam újra elbúcsúzni magamban a családomtól. Elhesegettem a róluk feltörő képeket. Harcolni akartam, és túlélni. Bármennyire is reménytelennek tűnt a helyzet. Mire visszaértem, már egyre több őrző kereste a helyét a következő összecsapáshoz. Jelenlétük megnyugvással töltött el. Máté épp akkor halászott elő egy cigarettát, és gyújtott rá. Na fassa, nézett az üres dobozra. Hát ennek is vége. Majd fogta a gravírozott cigis dobozt, és erőteljesen a falhoz vágta. Kérdőtekintetemre csak annyit mondott. Ez egy fogadalmamra emlékeztetett, de már úgysem fogom beváltani. Kimondatlanul is éreztem, hogy erről most többet nem akarna beszélni, ezért nem forszíroztam a dolgot. Percekig csendben várakoztunk, csak a cigaretta parázslásának hangja hallatszódott, amikor a hátam mögött felcsendült. Tárk megkönnyebbült hangja. – Márk, titeket kerestelek! – Tárk, örülök, hogy egyben vagy! – reagáltam őszinte mosolyjal a megkönnyebbülésem kifejezéseként. Épp pedig barátot veszítettem már el. – Már csak ketten? – kérdezte szomorúan. Mátéval csak bólintottunk. Sajnálom, mondta úgy, hogy érződött, ez nem csak egy elcsépelt szó, hanem érzelmek is munkálkodtak mögötte. Részvétét ismét csak egy bólintással fogadtam. Mondhattam volna neki, hogy a harc már csak ilyen, de most nem volt itt az ideje a lelkizésnek. Menj fedezékbe, itt bármelyik pillanatban újra elszabadulhat a pokol, tettem hozzá sürgetően. – Mindjárt, de ez fontos. – Akkor neki mi – sóhajtottam fel. – Úgy néz ki, hogy újabb téridőkapu nyílik, éppen most – hadarta izgatottan.